Aupa, irola irratian zaude, bilboko eundasazpi.bostean. FMkoa ez dute zan, eta irola irratia.orgen. No Ongi etorri ordezko maltzurrak irratxaiora. Zuekin, Iñaki, saio berri honi, ekiteko gogoekin. Dagoeneko bosgarren pilula gorria, Matrixen bezala. <totipato> Yo también me como toda la gente, también la acabare, hecho un puto de bebé! Gaurkoan, oso keskatuta gauzkan kolektibo batenin guruan berba egitea dagokigu. Eskuntza jarduera osagarrien dinamizatzaileak eta diru publikoz, finantzatutako prekarietatea. Gero eta gehiago, eskola tradizionalez aparte, jarduera osagarriak egiten dira gure ikastetxeetan. Esate baterako, sexu hezkuntza tailerrak, drogen menpekotasunak prebenitzeko tailerrak <tose> Zaren erabilera egoki bat egiteko formakuntzak, indarkeria matxistaren aurkako formakuntzak. Eta bar luze bat. Gero eta beharrezkoagoak dira, eta beraz, gero eta gehiago egiten dira. Baina nortzuk dira jarduera osagarri hauek egiten edo bideratzen dituzten profesionalak. Jarduera osagarrietako dinamizatzaileak urtero-urtero lankide ditugun harren, E gutxidakigu haien egunerokoaz edota lan ego Aurreko guztiagatik bada garaia alboetara begiratzeko, gure lankidei elkartasuna adierazteko eta jarduera osagarrien txantxyo hori ganoraz zatertu eta salatzeko. Baina, tira, ez ditut gauzak ilunegi jarri nahi, ze horretarako badaukagu gure hurrengo taldea. <tuturra> Undiade furia, un furiako taldekideek osatutako proiektu berria, soka izenekoa. Eta entzutenari ari zaretena, denaren teoria, gora lakeloko maizuak. Eta iso berriz ere, ba bueno, azken bihazte hauetan berri garrantzitsu desente plazaratu dira. Beraz, guazen pixkanaka-pixkanaka berririk potoloenak astertzera. Lehena eta behar bada, oi gehien hartu duena, e, Euskal gehien, Gehiengo Sindikalak deitutako greba da. Apiriaren ogeitabirako greba dute e, EAEko Administrazio Publiko guztietan. Eta bueno, greba horren bitartez, gehiagik asko behinbeineko tasuna salatu nahi dute, eta maila maia onartezinoiek behinbetiko konponditzan eskatuko diote gobernuari. Orain dela egun batzuk plazaratutako prentxa horrean azaldu dutenez. Dena den prentza ohar horri buruz bi iritzi kontrajarri dauska talde batetik eskerrak behingoz zerbait egiten hasi diren aldi batekotasunaren abusuarekin. Eta ziur nago aldi bateko langiljon geiengoa ados egongo dela egindako zalaketa eta interpelazioarekin Baina bestetik, entzule, baizuk, bainik, biok dakigu greba egun bat, bere horretan eta batez ere dauzkagun agintariekin, eser lortzeko balio duela. Dena den, jakinal izan dugunez, badaukate hainbat greba eta hainbat mobilizazio egiteko e, intentzioa. Hau da, mobilizazio ziklo moduko bat egin nahi dute. Eta bueno, hortxe doaz datas, datak berriro. Elkarretaratzeak egingo dira martxoaren 17 EAeko 3 hiriburuetako, e, zera. Eusko Jaurlaritzako Ordezkariet, Ordezkaritzetan edo dena delacoan. Gero apiriaren hogeitabian greba egingo dute. Eta jakin izan dugunez, hori baino lehen, hainbat mobilizazio eh, antolatuko dituzte lantzentroetan. Bai, greba baino lehen. Eta espero dut horrela izatea, e, azkenean kokoteraino baikaude ikaude administrazioarentzako diru txertak eta baino ez diren greba hoietaz. Eta bueno, bargi dago aldi bateko langile askok eta askok bate egingo dugula militantziagatik zalantzarik gabe. Ea irten bidea lortzen dugun behingos. Horretaz gain, eskertzeko litzateke sindikatuen partetik azaltzea zer proposatzen duten, eta kakotxak irekitzen ditut, salbuespen neurri gisa. Eze, bueno, beraien komunikatuan, salbuespen neurria ez. Azaltzen dute, orduan, zer esan nahi dute horrekin Zein da beraien formula aldibateko tasunaren e, gehiagikeria edo abuzua gelditzeko? <mulik> bueno, gelditu eta pairatu dugunoi konpentsatzeko. Orduan hori, aurreratu behar dugu ozen eta argi aldi bateko tasun iruzurpean gauden ontzako, epe bat egitea ez dela soluzioa. Edo ez gutxienez gehiagikeria pairatu duten kasu guztientzat. Eta jazandako gehiagikeria gatik konpentsatuta izateko eskubide hori horrela da. Ozea, eskubide osoa daukagu. Beraz, Jomuga behar bada erregularizazio administratibo batean jarri beharko genuke. <susurra> Dena den Gonbita gombita lusatzen diet, hemendik e, sindikatu hoietako, ez ditut, haipatu, aipatuko ditut, e, sindikatuak dira, bueno, ba, guztiak, ESK, LAB, ELA, ESTEILA, SATZE, Komisiones Obreras, Ba, guztio, konbidatuta zaudete, programa honetara, azaltzeko goitik bera zein da zuen proposamena, e, hori, aldi e, aldibateko tasunaren abuzuari aurregiteko. Ze argitasuna behar dugu kontu horretan. Eta esan bezala, naiz eta behar bada konturen batekin edo besterekin kritikoak izan, Gure ustez militantziagatik behar beharrezkoa da greba horrekin bat egitea. Gobernuak argi ulertu behar du hemen aldi batekorik gabe administrazio guztiak gelditzen direla. Bestalde atzo martxoaren amalauan, Movimiento Independiente 15F-ek bere mobilizazio egutegiari jarraituz, autokarabanak egin zituen ego Euskal Herriko hiriburuetan, eta noski, eh, Espainiar Estatu Osoko hiriburuetan. Horretaz gain, Interino Engreba eta Bilboko Udaleko aldi baterako langileak abuzuan taldeek asambla dairekia ospatu dute autokarabanaren ostean e, erabakitzeko baze bide horri ez? ze mobilizazio egutegi jarraitu ze urrengo hilabetetan zehar autokarabanaren formulaz aparte ba bueno, elkarretaratzeak e, gune informatiboak edo bueno, ba bestelako ekintzak burutuko dituzte. Lege iruzurraren hausi guzti hau ikusarazteko. Beraz, jarraituko dute beren berenkabuz eta independentekik borrokatzen. Ariketa lehenagoaipatu ditudan sindikatuek ere, Gehierikeriaren ikerketa sakon bat egin eta horren araberako erregularizazioa edo consolidazio prozesuak aldarrikatzen dituzten arte. Horrekin lotuta beste berri potolo bat heldu zaigu, ondokoa. Ilaren lauan, Europar batasunak Espainiar estatuari beste behin aldi bateko lan publikoaren hausia konpontzeko eskatu dio. Egia esan, era honetako berriek gero eta gutxiago harritzen gaituzte. Gobernuari zuzentaraua betetzeko eskatzeaz gain, Europako erresilientzia funtsak besteak beste, interinitatearen arazoa konpontzeko baliatzeko, agindu dio Europar batasunak. Eta nire galdera da? Enegarren, enegarren aldiz eskatuta, nahikoa izango da arauak, alaiki eta solagabe hausten dituen estatuarentzat. eta nahikoa ez bada, noiz hasiko da Europar Batasuneko justizia hausit, hausit, hausit, hausit, Espainiar Estatua behar bezala zehatzen. Azken egunetan, 2006 zeireunda laro gehi, zuzentarauarekin gertatutakoa jakindugu, eta hor bai, hor bai Europar Batasuneko Hauzitegiak espaina zehatu du ez dakitzen bat milioi euroko isunarekin gehi gero laro mila euro egunean. E, Europako zuzentarau bat ez betetzea Zergatik ez da gauza bera egiten e, mila bederatzi da, da, bueno, <laughs> askotan e, komentatu dugun e, zera zuzentarau horrekin. Baina, bueno, kontua da, beste behin Europak esan duela. Espainia, aizu, konponezazu aldibateko tasunaren foioi hori. Eta, bueno, hemen dator azken berria, eta aurrekoarekin lotuta dago. E, gure jaurlaritzak, orain aste batzuk, aurkeztutako legea, E, komentatuko dugu. Kidego eta eskalen legea, hain zuzen. Lege hori aurreko programaren batean aipatu eta kritikatu dugu abenduan aurkeztu baitzuten lehen da aldiz. Orduko bertsioan eunda berrogeitik gorako interinitatea duten kidegoetako langileek sortzi urtetik gora lanean badabiltza aukera izango zuten epean proba berezi bakarra egiteko proba berezi pribatu bat egiteko horrelako zeho zer Baina bueno, hainbat zuzen eta egin zizkioten, legeari eta orain euneko berrogeitik orako interinitatea izan beharrean interinitate maila esan guratsua esan nahi du, Orde, oseak geratzen da apur bat hori e, Administrazioentzako edo edo iaurlaritzarentzako unpokoa la karta. Baina esan beharra dago, iazko polizia ere antzeko zerbait sartzen sartu saiatu e, sirela. Porzentail honetatik gorako kidegokoa kidegoko bazara eskubidea duzu, bestela ez. Horrelako zio zer, ez? Horrelako e, proba prova bereizietan arte hartzeko. Baina karo, Hori e, inkonstituzionala izateagatik rekuritu egin zuten eta pasadenotssaarren hogeita bostean konstituzionalak dispozizio hori baliogabetu zuen, Hau da, euneko berrogeiko saltza hori eta proba berezi bat sortzeko e, zera txantxuio hori, inkonstituzionala da. Beraz, litekeena da, e, kidego eta eskaldeen lege berri honekin ere gauza bera gertatzea. etaargi dago behin baino gehiagotan aipatu dugu. Horrelago horrelako lege batek ez du aldi bateko tasunaren abuzua pukatzeko balio. Ez du horretarako balio. Helburua guztiz bestelakoa da, E, finkotasunaren aldeko mugimenduak neutralizatzea eta bideina bar, gizartearen aurrean eskusa balgisa, zertze, e, agertzea, e, kontu hau e, konpontzeko esfortzuak egiten balituzte bezala eta horrela. Hortaz kidego eta eskalen legearekin ados ez gaudenok, oraindik zer esan handia daukagu honen inguruan. Bueno, eta noenbeste es bukatu dugu berrieekin. Orain mai ingururako prestatu behar gara, beraz kanta bat entzuten utziko zaituztet. Taldea gure aspaldiko kolaboratzaileak diren OZEN Bermeotarrak Baina ez gure ortografia Oiko horretan O Z H E N Eta bestia Hementxedoak izue Ondamena Bueno, ba, hementxe txegara gueltan, gure gaurko gombi Martin eta Joseba, ze modus abiltzate? Onko albeixo, zelan. Zelan, ze modus, ondo, nekatuta. Ondo, eh? <risa> bueno, eh, ba, bueno eh, Josebak eta Martinek eh, jarduera osagarriak egin antolatu eta bideratzen dituzte eh subkontratatutako elkarte batzuen bitartez eta eta bueno, ba gaur beraien jardueraz eh, arituko gara, baita beraien eh lan baldintzetaz eta bueno, eh beraien kezka, beraien, ba bueno, beraien egoera nolakoa den, Bueno, lehenik eta bein, eskerrik asko, gurekin egoteagatik, eta, ba, bueno, aziko garazieratik. Bueno, lehenik eta bein, zuen sektorearen funtzionamenduaren berri emateko eskatu behar dizuet. Hau da, zer dira eskuntai jarduera osagarriak, bale? Eta, bueno, batez ere gure entulek eser gutxi dakite Eh, orduan azaldu zelan funtzionatzen duen eh ba hori zuen eh zuen eh, jarduera. Bueno, bada. Hasikonazni. Eh, tega, zaitez Joseba. Ne, ordun. Eh... bueno, dando aquí un es eh ezkuntza, está? fisikoa, que... gimnasia barkongi, ni zat edo dalakoak eh onetaz aparte. Bestelako, bestelako e motiko muga stelako bestela konformak gutza, ezta? hauek e, izaten biren zela eh asteko klase orduen e, barne, ha, motekin hurrenguntzak izaten da ikastetzetik kanpokoak biren eta gun horretarako bakarrik etorten diren e, pertsonek bideatzen dituzten eh esan daiteke, ba, abidez E, saioak, o, busco, eh genelak berri buruzko saioak edo drogei buruzko eh bako formatua, que aurreko teknologiarekin zer ikusi aguten gauzak, arropatiria, e, o, mausak, frateria, dane, frateria, e da modo, buke, edonir beintzak eh egin dod lan el carte desverdin pisatena zuri agenda datu moti zuta planifikazio bat dau eta sukuan zara egun batzuetan ordu batzuetan ikastetxo hoietara eh saioak jermoten oi eh nola gozen e, kontratatuta dago nor dago el carte pakoitzaren esku dago e, i pluso lideenonan eh carte batzuetan nor eh bidea egoten dan batzuk el, el nomina, esaten dana, ez da, eh, baina, batzuk izan dituzke berrogoi orduko jardunaldiakin, darbeste batzuk, media jornada, edo dauz bestelako saioak, emoten mirezenak orduz solteagoak karrik, oza, sea, sursa uskontatatuta, adeibidez nik horrela lan egin dudanean, beti inoez ez es, dut nere, oza, sea, inoez dut behar izan, autonomo bezala alta hartzeak. Senik, eh, bana, san, gabe, onguruk, penta, se ni ke eh kotizatuko ne bana zan besterikabe freelance munduan esta. Orduan pentsa ze itzi eskeintzen dan eh zen diru ze inhiru ez da irabazi daitekeen eh honekalako erakunde baten bitartez eh lan Bai. Itzi horra. Bai, il, eh Martin. Bai. Eta Ma. diseur eh, si zer gaitu berzenuen Bai, nik adibidez eh, bai amaten ditu dela nere, nere klaseak edo nere tailarrak edo nere txapak edo nere formakuntxak ditu nahi duzu moduan nere kabuz ere, hau da, momentu honetan lan egiten dut elkarte karte bat entxako baina horrez gain badauzkat lehenagotik ba bueno, eta izan dituan bezero batzu. eta hori indik ere ditzen ditu daten Eta, klaro, zer getatzen da? askoz merkeago ateratzen zaila ikastetzei, batez ere kontutan izan da ikastetze asko dilela publikoak, eta ez daukatela gauza hauetarako ez daukaten normalean dirurik diru bat izaten dut urtean, eta diru horiek kudeatu behar dute zelan bueno, pues, ikastetzeko oiko, oiko goazak egiteko eta osagarri hauek, atera behar izaten dituzte, daukaten diru horretatik uh -huh. Claro, elkarte bat ideitzea eta elkarte horrek eh ni kontratatchea eta ara bidaltza askos merkeago ateratzen zaio eh, eh kastutzari. Bai, baina askos denagoz bueno. badik. Ba, ba hori, dirua guia izan da eh, nola administrazio lortzen danez prezioa gehitze egin daiteke. Vale. Bueno, gero aiegatuko gara horretara. Ba, vale, bueno, eh, gure entzule kondouler desaten eh, bueno, eh, gure ikasleek, es zuen ikasleak ere bal, e, dira bai. eta bueno, eh orduan badaude jarduera kurrikularrak edo kurrikulu kurrikulumaren barne dauden eh eskuntza jarduerak ikasgaietan banatzen direnak e, oroar e, oroar, bai. Aria. Eta bueno, hoiek dira e, gure ikasleen gure ikasleak egiten duten lanaren edo jardueren eren portzentai oso handi bat, baina badago beste portzentai bat e, direnak, ba, era hauetako e, taierrak eta formakuntzak e, ba, bere biziko garrantzia duten <tusurra> guk, e, irakasleok, e, ba, oso zail daukagu e, ba hori, e, BTCA, BTV, bete edo, edo ez, e, nola da? eh lantzea landu beharko genituzkeen hainbat gauza. esate baterako, ba, sexu bat edo esate baterako ikaten eh erabilera hori e, ba, e, egoki bat. Hori ba, bueno, oso zaila da guretzat eh lantzea gure egunerokoan se e, kurrikulumaren tiraniapean edo programazioen tiraniapean bizi gara eta orduan ba beti parkatu. Haiegatu behar gara gai batzuk ematera eta horrela. markatu e, e, Baina, horre, ez dakit, gaur egun ematen da ordenagailua LH bat maian, hasi dira, lekua txuetan ordenagailoa esartzen klasean. Bait. Eta ez da irakasten zelan egin behar den, e, zelan landu behar diren gauzak. Bait, hori ez da, hori ez da kanpoan ikasi beharreko edo zagarri bezala ikasi beharreko zer, bait? Bait. Eta hori kurrikulan egon behar dela, eta dinot, egongo dela nunbaiten baiten, ze bestelaz dut ulertzen zelan umeek ikasten duten Orde nagaioa erabiltzen. Zartuko, ez tablet, ez telefonekin. Baina nagaioak erabiltzen dira, eta segiten da, oza, ez nahi dut, enpresa batetara joaten zarenean esaten dizuten eh, lan egin behar duzu makina honekin, makina horretan, aurretik dakizu edo bertan irakasten dizute. Irakaskuntzen horrela ere dela suposatzen dut. Curriculunan egongo dala sartuta hori, ez? bai, bai, dena dago kurrikulumoan sartuta, baina azkenean, e, bat ze gertatzen da, gure, gure ere, gaur egungo eredu honekin, ba, ez dakitzen bat ira, ba, esate baterako bigarren eskuntzan, ez? E, amarikaz gaida euskaten, eta guztietan, ba, eldu behar gara, ba, hori e, ba, programazioak esartzen dituen helburu batuetara, eta azkenean e, horrekin, gero testu, testu liburuarekin, eta horrekin egoten gara oso, oso zentratuta eta horregatik E, jarduera hauek, e, eta gero bebai, uste dut oso importantea dena bebai, e, oxigenatzeko eta bestera, baterako, bestera bateko jarduera alternatibo batzuk egiteko ere oso garrantzitua dela, es? E, Garrantzituak direla e, jarduera hauek. E, izan ere, gero eta ikastetxe gehiagoetan e, eta gero eta gehiago, E, ba, bueno, e, jarduera osagarri hauek e, ba, eriten dira gure ikastetxeetan, ez? Eta eta bueno, azgenean hori, e, ba esatea e, ikasleen eh eskuntzaren ba, portzentai gero eta esanguratu bat zaretela eta hori. Bueno, eh ordua. Gutatuko dizut gausa bat. Bai. E, e, egon hain ikastetxe batetan egun berean, egun berean, astelenean elkartu ginen lau jarduera osagarri kanpotik etorritakoak. Bakoitza bai. talde bak, e, batetan, lan, e, ikasgai, oza, parkatu, ikas, e, maia batetan eman behar denuen. Lau, eta bai. DBH-koik, instituto bat zen, lehenengo maian nineu, bigarren maian beste norbait, be, irugarrenean a, seksualitatea, irugarrenean e, drogak, eta laugarrenean bestutu bat zen zen zen. Baina, lau, aurkitu ginen goizeko sortzitirretan, ikastetxeko sarreran, danak, osagarriak emotera zela Egun horretan, zei orduz? Dana, vale. Danak, ez da? Danak. Horaintxe eh, aile gatuko gara, puntu horretara. Baina, Ordan, denik... ez da, atera duzu kurrikuluna harina eta ez dutu lertzen zelan, posibledan, kurrikuluna, kurrikuluna lantxeko astirik ez emotea, eta eta eta guzti zere, ematen dira urtean zehar, bestakit, hogei ordu, osagarri. Ja, ba, baldin badira urtero, supuse da currículum le ansartuar kolidade ke la. Bueno, es que es que izan ikusa daite hain bateratara, denbora falta edo, edo programazioaren diktadurapean bizi hitzea alde batetik eta gero beste alde batetik, hainbat e, eh eskuntza gaur egun oso oso garrantzitsuak direnak emateko gaitasunik ez izatea, kasu askotan, ze azkenean E, bai, suposatu daiteke ni tutore bezala e, nire ikaslei ba, seksu eskuntza moruko bat eman diesaiek edala e, nire tutoria orduetan baina ze puntutaraino daukat nik horretarako e, formakuntza a ber, fin bat, ez? Sa, ba, bueno, oinarrizko gauza batzuk azaltzeko kapasa bat, naiz, baina, ez? eee, e, ba gai horren inguruko tratamendu fin eta eraginkor bat egiteko ba igual ka pasakesh gara horregatik e, ba gure bai e, era batera ere gureak izango izan beharko lirateken hainbat jarduera ba esternalizatu egiten dute bueno, le eta ben e, komentatu dezagun nork kontratatzen saituste. Eta bueno, kontegi zuebe bai e, nola den administrazioek eta E eh, ikastetxeek eh, zuen zerbitzua kontratateko darrabilten sistema. Mesed. egiten eh, da. Ikastetxeak berak almena daukanean, publikoa edo kontzeptatua da, pribatua da nean? Azkotan eh? adinez Barkatu Martín, eh justo hori demanda konkretu bat ikastetxeak izan dalelako ez da gise araso eta claro erakutsi nahi die eh, Gurasioi eta, eta piskat ikuso, suposat edot, udaletzen naburrean eta holan ondeko batatzeko edo, edo berez ikastetxeak balaukalako beretako interesan, nik hori dote, esan nahi da, ez daukani, ez da? Baina, baina momentu konkretu batean, egonda gertakari bat, eta interesezen zaie horri e, erantzun bat emotia. Eta hori, ba, tirandea horros, ez da? Altzen duk, e, ahalik edakaten e, e, diruak bat, Eta eskatzen Skatzuen kontaktatzen dute xusenean formakuntza horiek eskaintzen dituen norbaitekin edo irakune batekin elkarte batekin edo badalada eta haiek haien e, diruarekin iragintzakon diruarekin kontaktatzen dago. Hori alde batetik. Da ja, gero, eh, palta dut Ba, da, zai. Zugarela nik diendu eta bere hartzeak ingo duzu nik bezala. Eta bigarren partea dago, ikastetxeak, dirurike, adibese, dirurik ez daukadenean, e, administrazio batekin ekin jartzen da, nahi duela eskunde, o, jarduera osagarri bat emon eta zubentxe bat eskatzen du. Osa, estatiko modu bat da. Bai? Eta ba, udalak edo furbaldundiak edo, edo eskojorlaritzak, ba, ematen dio, e, E, deka hori ka edo algún txori. Eta hirugarren aukera da e, administrazioak programa bat sortu nahi izatea ikastetxeetan bere esku dauden ikastetxeetan formakuntza osagarri bat emoteko. Fisanditeke baita ere. Orduan eh bajartzen da harremanetan elkarte edo harremanetan edo konkurtsoa edo narala moduan egiten dute eta elkarte hori au arduratuko da hortik aurrera, ba, eskuntza horien moteaz. Hortan, hirutan iru, izan daiteke. Zein dangeien? Ba, ez dutzuk esan. Baina, hiruetan lan izan dut nik behitzat, bai. vale, eta nik tan... uste dute Jozebak ere, eh, bai. Bale, adoz, eta komentatu dut zu... bai, bai, esan, Jozebak. Guk e, ez daki, un, e, kontra, oza, sea, susmatu esakegu, baino, ez daki kugu hiru e, aukera hoetako zeinen bitartez ari garen eh izaten, eta eh gai guren hiru aukera hoetako zeinegi agi garen zerbitzu eskaintze. Eh ez baldin badu zu, zure zure taugus lana egiten, baldin eta lan egiten moduzun elkarte batentzako zuri bidaltzen dut agenda. Aner, zu basoaz ara, ordu horretan modu euskoen onbarreko saioak eta ez dakizu nun ginola doen dirua, es ez es, es Bai, eh, bueno, baina Igor, eh zera, eh du konkurtzoaren eh zera, eh, eh, es As, askotan igual formakuntza hauek konkurso baten bitartes, es kontratatu egiten dira edo saldu edo dela delacoa. Prozesu hori kontatzerik? Bai, bada hori... Nik ezagutzen nota ere, zegoen amatea zenbait urtetan danean akunde berdinean, elkarzen berdinean eta badakit banagurela, gero, klaro, informeak, demoriak prestatzen dagoan unkorretan bai, parte altzen dugu. Ez pentsa, gubakarrik e, e, saioak ditugula eta nau edo sei ordu gondakoan, magoazela etxela botxal eskarantzatzen dira ese es, por ir, ha daituan dugu, eh, memoleki egiten eta bai, claro, muri izan da ona, ba alertzen da, ez dakin orain eh, ba izan ingen un alertzearen edo ez da zen karpenean, elkartearen, eh, ba simbolito, eh, está. Orduan, nuba, nuba no labaitza elkarteak wan dauka la eh subvención aten dituenaren eh confidentza edo, za, ondo ulutela eh asequible adinesela, ekonomikoki, ezta? Eta urtero kontatatzen eh gaituzte. Onduen horretan bai, batzuetan eh pantesbe modalidad horretan badagiru norentzako adigarren e, lenean, ezta? Eh, Bibo, ba, duoste, gazteiz edo... Andi bateko ikastetzen, ahimat ikastetxetan, ikastetxe saioak emotundi esenean, guk vale, inkluso prestatu behar dugu, gure Powerpoint dian alertu da... Eh, Loa, hori da. Waaau, osea... Bai, holakoetan, hori da, jakin desakegu piskatxu bat, okay. eh, dala, eh, administrari... Administrat o d'administracio horrek, E, eratutako programa bat, eta ez dela alde izan, ez, de laika, ez du laikastetxak eskatu. Zer logoa sartu behar duzu. Orduan, orduan, bai, jakin daiteke nola baita. E, Bari, administrazio batek eskatutako edo antolatutakoa. Hora, e, izan dan aukeratua gure enpresa, gure elkartea, gure hori adedo, edo konkurtso batean den? Hor ere, e, suposatzen dut, jakiterik badagoela. Baina ez nahi dudana da, ni beintxat ez nahi eh, o sartuko sea, udaletxetako udale transparentsia atarian a ber, zela nahi egiten dituzten gauza guzti hauek. Niko, ariana, baina eh, ba, bizkate eh, formakuntzak emogul beharrean, batez ere, ezta? E, ikastetxekin e, kontaktatzen, lan egiten duen e, lankideen baton bai? E, adibidez, ba, nik esaten da adibidez e, segitxorlanden horretzen digut, no, eh, holbako, ezta? Eta ben, honeki esan dik ba, bai, e, e, izan daiteke, baina, eia da, gure nagusiak, osea, gertxororen nagusiak, be bai, ezta? E, Niri askotan esaten dit, eze, sobretot? estatu yo su pizkan gitiago ma ez atriosu, mitziago, ba, da leizan beste erakunde batek oraindik ere gitiago eskatzen dabenak eh no mote wen eh orrun esker zen orabaiz besartu e, elkarte hauek eh e, dituztenek edo sak, garu, u haso zen dogu, haso zen baina baina Dana dator goitik. Osea, ez da beres el cartea. O sea, klaro, no, no o sea, el carteari o sea, claro, esan berdiozu, eh. Klaro, ni kontatu naguna da bai. Klaro, gaitasume vale hartik, gurteten haspi gainaio. Eh, imagina doga stein dorosti milu da hori. Emon duten mu eh aies bigarren biatea. Ha, honen irugun. Zainoak, e, e, ikastetxe, hirionetako ikastetxe guztietan. Din bat emberatzea guztietan. Zaino, zenbateko e, denboraren egin modu zue gau, jendea di, e, de gora emoteko ahotsa deskantotu, ez ezin naik eskibirik, egin e, moten, nik emondodaz, eh? Nik emondodaz. Hasta adelante andar esteioldu legunero. Baina hori no da. No la no la pregunta tampoco igual. Que claro, en em, empresa ni soldata barrio su ordaintzen. E, lehen e, e, que milleros olatado el konantzeko mesainee beste minimo batzu. Ta be pizkadai hori nahi lot eta gau goititatu, ama eragunekin, eh, saiz elkar diru publiko ahartzen duen lekutiratora. Aizteik de unha salunazen edo. Vale, horreki eh, non solo tuta. Nolakoa da zuen egunerokoa, edo zuen azterokoa. Contaibu zue. Deskribatu zuen egun estandar bat, edo aste estandar bat, edo nahi du zuena. Esa nete queda letari. Eh, eh, azteko, ni esperientzia, entera tenaz... Eh, aztele indiak noreak fungatzen, entenatzenaz, ostila garratzaldez. Hori da. Hori azteko, aurreko azteko ostila garratzaldean, e, lan egun agunkatuta gero, banago erabitparraunan edozakisel, eta bat dian, entenatzenaz, urrengo aztele indiak, goseko zortzietan, egon baina zelan, egon baina zelan, egetiko eh, koche eskorduta la ordenena, leku baten eta bada espada, amamos nintu dina. Gero, <risa> claro, ni bertaz Pues la racha de la. Opa, sabe, bueno, me dio hoy y mañana ya descanso. Este que es, es, es el saco del mismo físico aquí, hasta el enean. Eh, eh, se yo lo duelo muy bien, voy a ser eh, ja, que se incluso. Hay que ir a las buenas. Vaya. Os duan suena. Suena agenda. que ir a la gente, y talero, ves, te voy a ir E, lasailagoak etxeti gertuago, baina tranquilamente, de media bost ordu itxe egiten, eguneno, eta ez da itxe egiten, e, eixo eriketa bat eta berosuzten dugu dugu. Ezi, akaso jarri esakezu, bideodegu minituko bideogat, zupizka dezkantzatzen bagoetza. Baina, ezo hori izara, den mantentzen guztian, atentzen zut, zutik e, ardela nidazten, edo powerpointa diapositibak irakurtzen aldatzen ez dakize eta emolten duzu horreakoak, baigunelo, tranquilamente, lau eta zei ordu du bitartea Orduan, eh... Aztero hogeita bat ordu Posible da, horrelako zeo zer, hogeita bostu hogeita mar bitarte Nik emondodaz, alinez... Eh, nik emondodaz hogeita mar zei hor du Alinez Ez da, <risa> maizko, aina segiten kalkuloak ez da? Claro, goitik, goitik egia <mantik> esan da... Eh, <mantik> Aztearen, baina... <mantik> inoiz ez da izaten, hogei gordugu, baina egitziago, formakuntzak, gei, askotan formakuntzak ez dira la urbil. Hau da, izan daiteke, eh, bi hor formakuntza bat emotea eta iru hor duko bidea, joan daite Bai. <mantik> bakarri claro, bi ordu, claro, ah, eta beste hiru ordua kotxe hor, kotxean, bolantean, horiek zelan zenbatzen ditut. Bai, bai. Vale? ez dut esaten beste inori esaionik gertatzen, eh? baina gauza da, gaur dela, eh, joatea herri eh, batetara, aurrengoan beste batetara eta aurrengoan beste batetara. Eta ezabeti leku berdinera. Hmm? Eta orduan ba bueno, eh, eses ez agutza kere, ara ja ia llegachen sarenen eta edo zelan, o sea, guzti hori ere ematen du, baina Moten du baina hor e, e, e, karga mentala bada da. Bai, bai, adoz nago, ose, azkenean esan, duz, esan duena hogeita da gaur egun, bigarren eskuntzako irakasleok ematen ditugun, saioen bikoitza. Di bikoitza? <risa> o sea, ose, ematen ditugun, amat sortxi. Bai, orduan, eskotan, lur jota bukatzen ditugu azteak. Hogeita bat orduan Bai. Ba, hori, ba, guk askotan, e, lur jota bukatzen ditugu asteak, bueno, nahiko gogorrak izaten ari dira, batez ere aurten, eta ez dut, dut imaginatu be egin nahi, e, zer izango den hogeita amasei orduz orduz. Baitu, e, ari nahi, aste noetan hogeita amaz, hogeita amaz orduz hartuko ditut formakuntzan. Eta bidaietan, e, mobost. Amabost. Bueno. Nai dago. Bueno, orduan eh lankargaren alderditik ere, ba bueno, izan gen ezake eksplotasio beste beste hitzik erabil, erabili beharrean zuzenean eksplotasio, eskerakenean 30 orduz eh gizakia ez da kapasa, 30 orduz hitz e, egiten ta jendearen aurrean eta formakuntzak egiten, ez? Nik esango nuke, vamos. Bi Siri gik gusten saituzte. Ah, ori, bai, izango da. Bi Siri Bai, bai, izango da, ez dakit. Batek daki, igual indaba que gozalduko dituzu batek daki, baina argi dago lankargaren alderditik hori ez ez dela humanoa. Adonan, vale, eh Iñaki, lausatu Bai. Bai. Claro. Kontrataseño ai izan daiteke, imaginatu 4000 betetan. Zerar, astero, ba... Oge, amagos torduen goteko, batzuetan izango didesa ogei, e incluso asteren batean izan dinteto ogeta vos. bueno, asteren batean baldin bada, baina laguna betetan zerar, zukoanak azu, amagos, ogei, horako... eta... formakuntza kapitazio hori, baina baina eh, eskara, no, empresari, ezkarteari, petzaten nialzko esgei jo, egitea, bila beteko kontratuan, Eta nik hori izan bai baino gehiagotan, bia horrego kontratuan, behar etxeko momentu horretan egoer horretan nau, no dago maz, eta astero, ba, hogeka mar, hogei, hogei, hogei, hogei, hogei, hogei, hogei, hogei, hogei, hogei, hogei. Asteren batreak igual, vale, ba ba. nah, eta, eta denbora erudian halo claro, era guneari gordeko betzatzen dio erabak. Erabak. Keita hau es... <tipan> horren izteko lana ezpentsa eh ez dutenik kontratu parcial bat egingo. Ni egonaz a 3/4 da jornada. Lan gibat momentu honetan eh hasizan a 3/4 de jornada etego un batitik bestea E, nabuziak ikusi zuenean, ba, espada ere, beharko zuela pertsononen disponibilitate pizkadeio, ba, batean, esan zion, hala, jornada completa. Osea, pentsasen, baterainoko permisibitatea bagoen nabuziekin, bai, e, eh, bai, ba, kontratuak kontratu bosteko, edo... Bai, hori esan nahi nuen, azkenean, bizizarete on-off, Konstante batean. Orain bai eta ezakitzen bat gei jarduera ezakitzen bat tailer eta orain ez ez eta horrela. Claro, eta pentsa udan oso saina da da. Horago mure lanean udan oso saina da egitea. Izango angelu. Eh, e, ba, imaginazu. Eh, ezakitzen abusoa baino batuta ba sengarania. Sí, i casa de pista nagia ba mm hasta -hmm. sera gugu ala iraia batean, ba pizkalte pausake prestatinen taolan eta 15 gintiko horrena seguramente hasiko garaia saioak ja moti. Me imagino tudo, porgula osoan skean eta gero ba ba hori ekaia ustalla ta agustua, e, kontratutik kanpo gaude normalment, ¿está? -hmm. Bai. Si vorajo, o sea, todavía, donde hay que filmar? Osea, hori lortzeko eta iru hilabetetan zolik lan gabezailean egoteko, niko eretan dihortzuntonde eke firmar. Right. Eta hori bakarri da, gure kontratua bukatzen direz, aben dorkoen, da Eta asten direz betero, e, urtarriak sortzi. Eta dut direz, right. e, edo, ahal bat ditu, restu laguagun nahiak, pues, urtarriak sortzi da e, e, osteguna, Eta ez diokonpentzatzen, ba, aztelen arte, edo hasi ditu yeah. kontratuak e, otsaiak e, lau, e, adibidez, eta azte askena da, eta dintu zutazagatik, enduzu kontratatzen aztelenetik, emaida zuden bat pizkabak ez da, e, ba, aterrizaren un poco, e, gauzak irakurtzeko, txarra bat egon baino lehen, gauzak egon baino lehen... Joseba, niri gertatu izan zait, e, astea lana kontratua, lana aste arte baten, eta jakin agenda aztearteko bertakoa azteleen arretxaldean. Eta prestatu behar duzu, ez bakarrik azteleena, oza azteartea horokorrean zeregin goduzun azteartean, Nora Juan, Zeran Juan, zenbaden bora behar den, Bezik, eta prestatu behar duzula eman beharreko gaia, ze hasta zumbatzuekin, azteleen arretxalde horretan. Eta hori, Saio bakarra izan da, bi saio, bi itoki edo bi saio leku berdinean, baina adine ezberdinetarako eta gai ezberdinak lan du barbaldin badituzu, bai maginatu, eta aste azkenekoa, aste artean prestatu behar duzu, noiz? Etxera vueltatzen zarenean, e, lau orduko lan aldiaren ostean, beste bi ordu edo bita piko edo hiru bidean, horren e, ostean, informea ezegin, txostena ezegin, eta prestatu rengoko egunekoa. Eta horrela gertatu izan zaitu. Osea, Aztelea na, es, bueno, aztele na dukazu prestatzeko, ya, baina Aztelea na nes nago kontratatuta. Hor mm. da, eta hori, nik uste dut, bueno, esago txenditut beste biedoeiru hiru aile lan txeko parezido. Osea, izatea, ez eh, ordu batxun, nire kasuan bezala, baina bai, eh, bai, Aztelea ngoizean abizatzen dizute, bai, algoizeeko esortxetan, hemen egon behar duzu. Parkatu, hobitala ordu lehenago. Eta su kaudakizu bia Aztelea nago. Bai. Orduan eh, ba hori zuen tegi egutegiak guztiz aldakorrak dira ez sí. eskariaren kaottsa artean ez eskariaren araberakoak direlako baina aliberan beti egon behar zareete erne zaintzan <laughs> edo de Guardian moduan ez eta hurrengo eskaria noiz etorriko eta horrela... Eh, ¿Hori es al dar sentzu batean su enlanaren y a tu erau en uberizasioa? Vale, no tuka, no. Como eh, contratación a demanda ahora me apetece, ahora no ahora sí ahora no mm. ¿Se la anulertes du su no he vale, Hori contestando a mi gente el pecheta eh Hori eh, hay señales atén, ahora no hay la... gente el Bueno, vale, vamos a que la agenda que yo entiendo es... Eh, que llenes, igual y ya me aquí de estera Eta, eta... Va, vale, y ya quedo, pero igual Ame aquí que viro y ya me quedará Bada aquí hubo Ego modiara ta yerra, da quiñón, adivindes Va, ya momento negu nori Ongiño es está ne dizu utz esaten aizue edo edo balkatenak informakuntza honela košan joakiko eta ustak hautatu ondorenetik, ata inbeste gentzonado planua diseionetan edo edo prekaritate honetan, ehzuk esaten badiozula esingozula beste bat liberu eta restaurar hau. Nik esaten diot eh jendeak galdetzen di danean, Eta, ba, zuzi ordu tegi daukazu, Tenik nik izaten dut, nik daukaz dauzkat sortzi ordu egunean, baina enorario en ampliado. Hau da, goizeko sortxietatik, hau eko sortxia karte. Eta tarte horretan, lan egin dezaket egun batetan goizeko sortxietatik eta hartzaldeko hiruretan banagotxean eta jazta. Eta beste batxutan, e, aste nahi, zegoerdiko hamabietan, e, egiten dut lan hartzaldeko e, hirura karte eta gero garriro ere, seietatik sortxietara. Ta, claro, mm -hmm. ez da no su du zenbestelan egiten jo, claro, baina taqua su ni deguna ya ja ez da. Zergatik, Ze, egon egon barne egun osoan lanaren menpe. Segatik, ba goizean lanean hasi baino lehenago, ba presatu dudalako eguneko e, eta horreko eguneko gauzak. Oda, askenean ez dira 8 orduak herrik. Bai, horren inguruan eh daukat, azkenean administrazioek edo edo institutuetako zuzendaritzek eta bar edo edo ikastetzetako zuzendaritzek E, formakuntzak e, kontratatzen dituzte e, baldintza batzuk hartzen dituzte, hauda, osea, ninut, nik sexu eskultza formakuntza batzuk kontratatuko ditut. Orduan izan behar ditut, es, e, irizpide batzuk, ez, helburu batzuk eta eta hori hori nolakoa da. Edo besterik gabe esaten saizue baitu egizu honen inguruan ez daki zer eta hor Konponmari Antón nolakoa da, osea, Ba suposatzen dut ikastetxeak eskatzen duenean enpresa bati eskatzen dionean, formakuntza eh, baten motea, formakuntza, formakuntza bat, zerbait zerbaiten inguruan, nikusut da hemen dala beste besterloa askotan gertatzen dena, ez? Eh? Zu kontratatzen duzu enpresa bat eta eh, suposatzen da enpresa horrek bidaliko dizula profesional bat, horren inguruko profesional bat. Eta ordain ez ara arduratzen. Ezagatik ez ara arduratzen. Joi, badaitu diosu, empresa honi edo beste honi edo beste honi, eskatu duzu behar duzuna, eta esan dizute, bai, emango dizugu. Orduan, suposatu behar duzu, ikastetxeak, suposatzen duena da, agertzen den pertsona horrek, badakiela, lan horretan. Eta ez dira arduratzen, zer Borre, batik? Borregatik, ja, ez que... Arduratuna norbait topatzen, da, enpresa bat, topatzen, ez pertsona zehatz, bat. Eta ez dizute behar bai, duetzen, oza, hiagatzen zara eta, zu no zara, Baina nahiz, eh, Martin, eta bezitzti galdetzen zer ikasi duzun, zer dakizun, ez, zuen handi zehatoz? Elkarte honetatik. Ah, bale, ondo. Zatu gelara. <gibar> Orduan ez dago, administrazioek, ikastetxeek eta bar, ez, da, ez dute plangintza bat egiten, era honetako formakuntza batzuk behar ditugu, era honetako helburu batzuk beteko dituztenak, eta hor, da un poco libre albedrio, hori da esan nahi dut zuena, ez? ez, ez. ez, ez? Ah, ez. Ez hori ez. Ez, ez, ez. Zikatzek, bai daukatea plan bat. Eta badaekite zer nahi duten lortu eta zer nahi duten emon, eta... baina ez dira arduratzen jakiten bertara joan, joaten direnak gai diren ala ez. Oida, ek... Baina ikastetxak bai badaki, berdugu, hau, ikasturtean zehar, hainbat gauz hamanbar ditugu horrela. Baina, gozulatu gara eta horoko eh, real, ez da, eskuntza munduak. Eh, kastetxeak, familialak, ez eh, da, dago, potu bat duar gana, onelako eh, prekaritatzeak eragiten dabeena da, eh, esperientzia daukagun eh, formatzaileok, eh, prekaritazun precari, honetatik ez garen esinioi sorteten, nahi dugu la, ez da, hametik eh, urteteko, Eh, Urtengo gara lan honetatik. Eta azkenian esperientzia formakuntza la, eskribar baina oso zabala. O sea, Isaudiakekin Martinegi eta eta biok egiten dugu urtxo bat bestean atzetik. Emoten dugu eh saioak gero ta gai e, e, eh eta gero ta hobeto. Bai, bai. Valora señor, diretsa ona. Orduan, claro, arazo dainda. Ikasteizak kontaktzen dau erakundean, baina erakundean, bidali desake hasi berri bat edo kriston esperientze gaukan pertsona bat. Ba horretara noa. Eh? Hori bai, bai ez dara kontrolatzen. Edo batzutan, basan urtekoa, segon du. Ese ondo egin zena urtean, da zema bai. alposten gaur bai edo bauten itxurin e, e, e zanela. Bai, horretara ni joan, osea, azkenean, bai, a, e, igual izango dute plan bat, baina ez daukate argi nor kontratatzen ari diren, edo, bai, eta azkenean e, bere biziko garrantzia baldin badute gai hauek, bai, eta esan duzuen moduan, ez dakitzen bat gai diferent, horretu behar baldin baditu zuen, espezializazioa ez dago, eta orduan bai, nola, nola, oza, e, puntu batetaraino esango nuke ez dela zeriozki hartzen esate baterako Eta, eh, ba, ba, sexu hezkuntza bat, drogen inkuruko formakuntza bat Ikaten erabilera egokia sustatzeko taier bat Bai, dozatzen plan gintzaz, hor, horri buruzko zehoz zer egin behar dutela Baina, eh, ez dute, ez? Eh, nola bait, eh, planifikatzen zen profesionala behar duten zenot, ez Eta materiala egitea bebai zuen gain usten dute Ez? Azkenean, eh, dinot ikastetxe batek horrelako formakuntzak egin behar baditu ebai, bere material propioa edo, ez? Izan beharko luke gutxienez, eh, argiri dehatzuk edo edo eh, zera, gidatzea pizka bat hori, ez? Eta, bueno, esaten duzuenagatik, ez da ez da egiten. Ez, nike adibidez, eh, mugartzen eh, mod Eta ki lehenengo izan san, edo lehenengo tariko bat. E, san konkretuki hori e, pikote arrematen inguruan, pizkate, ez da? Desmontando el amor romantiko, lakua. Eta dirimoz zireten saio hori, eta ikastetxetik, ba, konformatzen omen ziren, e, psikologo bat eta ega zeutana, etorritak, ez da? E, ikastetxe hori e, zegoen herriko e, udaletxak, Ezkalten zuena zaldori, psicologoa, ergoi gabe, ezitzain esoziala, doa kozatzea, eta euskeraz, badakiena. Bari, nire du barantzen dut, ezken nire du barantzen dut, charla hori, eta izan zan, de vergüenza. Ose, nik ez nek, han charla hori, hori emoteko nahiz eta psicologoa izan. Gauri egu, egoteitu eh, den charla, eh, gai horrekin ezta, lotuta, direz, onak. Igual ez direz ezin joeak, bale, baina, ba, minimo batxu, badauskate. Oza, badirez ba onak. Zer, egin ditut forma urtza. E, oza, e, e, ikasi dut, esan nahi e, kurxoak egin ditut, eta badakit, e, e, e. badakit, badakit, zeres, amartuat, zeres, baina gara jartan, oza, psikologoak, ia-ia karrenatik e, e, urten berrien nintzela, eta bai, euskara badakit, jau, baina, Gai horretaz? O sea, es que gobernatzen dut. Dula, ikasle, esan eskiliaten zenbait gauza, eta nik ez nikin zer erantzen. Bai. Horregatik dino, azkenean da un poco libre albedrio. Es? Puntu bat eteraino. Bai. Zer, nik pentsatzen dut, azkenean E, egon beharko litzateke ez Suentzak eta kontratatuta egotea Ez dakit, hilabete batzuetako ba, e, Formakuntzak prestatzeko Epe bat Bai? No zaraibide batzuk ematen zaizki zuen Inkluso Administrazioak berat Suentzako Preformakuntza bat ematen dizuen Ez hori izango ditzaten bueno, Baitu, zuzunan, e, ni, ditz, ni, Eh, askotan kontratatu hiza egonda egona izenean, gertatu hiza a ber eh, hainbat eta hainbat tokitan egon daite egin daitezke ikastaroak urtean zehar. bai? Eh? Eta orduan ba bueno, zara, eta ba ikastaro bat hurrengo emendik ia beterra biegunes goize goizean laborduz, ezta? Zerengai liburu. Eta askotan proposatu izan ditut, eh, lan izan, egin izan ditu da ni elkartetan eh kontratatuta nago zurekin eta garaio honetan badago o, e, justo gai honen inguruko 18 8orduko bi egunetan banatuta. Bego gustu duzu e, az, e, egin al izango da duala ilabete lehena gobizatuta. Es eh hasta horretan lan pilla badago ez eztau kasu aukerarik. Bai. Right. Eta ez egiten duzu, oza, ez dut eskatzen nigatik, oza, azken fina, nigatik, nigatik, nire den bora librean egin ditzasketere gauzak. Baina, klaro, lanerako ona, ona den zerbait eta erabilgarria izango den zerbait eskatzen ari naiz. Baina ez, oza, nahi bau duzu zure den bora librean, ez daukasun den bora libre horretan, nahi bau duzu egin, osondo, ez paga duzu lortzen, pues, geure gana ez eto Eta horretarako dituzu, nik uste dut inigo, ezan behar zuen, eh? ekainetik hor dituzu lau hilabete paroan zaudela, langabesean zaudela, aprovechatu, itsazu <reparatik> Bai, bai, gero esan duzu, bai, ez informeak eta hori guztia zuen, bai. dut kanpo geratzen dela, eta hori... Eza, ezu, oza, ni trazaia zu, esaten, no? E... Nahi denbora nahiak e behar du, e, eman ditut ez-agizemat form tenant dagens reluctanto ardu, leaut getraga berat izan dut da denbora. Eta, e, e, ez e, izan dut ez-agizamat behar dut ez-agizema den bora egin meni dondor Independen eta berra izan ditut rewarded potzuk eta bidaiatze ezan parte, bakar egitza ditut darako bozt e, hor dugu libre berroge hon dut zer galdi returninga, Nahi nain Eta eh, informa dutia ni, ni, desde luego, nikorrela jokatun dut. Informa que inan eindutu su, emolio a su libre. Osea, adibidesa, está? Eh, Takaro, hori, ja bote urte leku ardean ba esaten du no su. Bueno, horatetan dut lehen eta hori esneba esaten. Segatik, paituza pues, la, lan postu a... Na? Nalun Hor dugun ba... Ba bai, o sea, azkenian, e, e, e, Oso gaizki dautana guilatuta... Eta... Eta zu nagusi bateri... Usten balio zu elimiteri gaudi... Nahirara jubatzea... Izan egin gona oa edo txarra Baina guzti zona ez da izan... Baitu zelan, <laughs> zelan... gauden en honetan eh, esan didatela ostiralean saio bat daukadala, gainera goizeko zortzietan azten izela, eta azteleen esan didate eta gaia guztiz berria azzelen arratsaldean esan zidaten prestatu beharrdula dana osziralerako. Eta astean zehar ditudan bestelan guztiak ere egin barrtu da ez didate baten batken du, aber hasti eh, ematen didan ostiralean hori prestatzeko. Hori eh, ez da arraroa. Osea, el sálvese quien pueda. Bai, eh. Caso claro, gero jaten sare ikastetxe horretara eta eh a ver, profesionala karas, que en fin eh? Orduan egia da erramita asko ditugula eh zulo hauetatik ateratzeko. Eta egiten zaigu gure lana ondo egi orida, orida. Baina egia da Eskatzen baldin bai prestatu uzasura guen ez dakiz er, gero batxutan aurkitzen zarela, jaigatzen zarela eta esaten duzu. Bueno, abertzaren ateratzen den, hau. Eta, klaro. <laughs> Atxo bukatu dut arratzaldeko sortxietan ezkenen gozaioa, eta gaur zorko izeko sortxia dira, eta bain, hau. Preste men berriro me ere. Mm? Eta tartean, bahori, prestatu dut eta, bueno, esaten Asko, duzu dena. Eh, askotan, izan dezakeu ezartzen duzu aurkezpenaren diapositibabat, usten duzu geldi eta azten zara egiten eta atiratzen, es? E, galdetzen duzu. Eh, ikaslex zer behar duten eta horrela salbatzen duzu zazken hmm? finial, profesionala izateak laguntza hori emoten dugu bera claro, seno, joe a bera bera eta pagoen total o ez sea, eh, daki nor eh, ma imaginatu Martín eker non barzuen saio bat ez eh, daki segai en ingurda bera da cualitu eta pagoen eh, Martín egin eh, zutu Eta? Egalo, ezin mm -hmm. dugu ikastetxeak daugan planifikazioarekin, ezin du reformat dintza hori atxeratu. Eta karteari, e, interessezatzen zaio gormakuntza emotia. Eta, baina, bera baka konfidantza, nahi zutara ditua ez dut, beste lan batek, minio batzuk dut ikodituela. Eta kalitate minibo bat ezkin duela? Esta? Eta ikasnek, jaso dutekan ikatea behitotan jasoan zutenak, eh? kezkatzen digu hamen. Ez, ke, ez kezkatu garko dintuztenak, eh, ikasnek jasuko duten formakuntza. Eta ez, eh, eh, eh, elkarteak, hauresten mm, nagian ere eh, horbaiten soldata edo edo eal sin dirubi txikin zen geru publiko ei hitzarekin eh ematen dituguenez aski ema formakuntza parametikoa ezta kantitate bezu kalitatea parametikoa baina bueno bai eh, galdera bat zen nolako formakuntza daukasue eh, jarduera osagarrietako dinamizatzaileo Pues dinamaz eh, arabera izango da, izan ere tazken finean ni adibidez eh, ni eh? naiz eh teknologia na itua. Bai, informatika incl ikasi nuen, ateraino nuen de título 8 aritu izan naiz incluso eh irakasguntza oficialen la neiten. Perdón, formakuntza hor dago sexualitatean, Ez dakit, adibidez, e, beste gunean egondako ikastetxo horretan, bertara seksualitatea drogomepenkotasunei buruz itsegitera zijoazenak, joa, zi e, etortzen ziren elkarte zehatzu zi batxoetatik. Eta izena jakin da, elkarte hoien izena jakin da, pentsatu dezaket, bertan zeuden e, pertsona oiek, euren formakuntzen izango zala, ba, joze baren abezela izan daiteke, psikoloa e, drogomepenkotasunetan aritua. Bai. O sea, sechuoretan bakutza ke, ezagik bakutzaren eh arabera. Eserbere zirik eskatzen zaizuek justo dinamizatzaileak izateko. Bai. Eh, eta elo zein makina, eh CC Edo behiru edo bai. Bai, ia behiru edo. eta gero bai ni recommendatu dio la bideoalako gumañoia jagotan ni beste konpontu bat orbitu da eta gumañoia ni nagusiari osakionat, fíjate, ¿no? pertsona o honek nikuz utzu oso mantu jautuko ez da quiset eta han bai eh mai, mai mate nagona bat ez dizen, baina claro, ez da uka aiga, ha behi dauka bakarrik edo E, esitzailea da, esitzaile sosialo da, eta nahiago dugu psikologo bat, aldi genez, ezta? Ze proiektu gehiago eta da, e, da, bai batzen dutenaren e, dutenari, male moten erantzuten dugu, ezta? Hori e, da, egatzen da, e, proiektu gehiago eta da. E, ori, bai berez, bai, eta dero, klar, adibidez, ni harina ze gukartzen, nire irugaren mazterra, eh, eta mazterra e, da, jeneri bueno, indarkerian. Nire abintzen nauti adibidez, eh, horrelako formakuntzak, moteko. Eta egin doldan, beste eh, karne bat zuetan, non eskatzen zuten espezifiko ki jeneri indarkerian abintua lehen norbai. Hori oh, yeah. eh, da. eta eskatzen dutela baina es ez pentsa gustis gusti sabia psikologia moduan badago eh drogomantikotasun iburuzko master adibidez baina ni kezagunuke eh psikologais aterekin nahikoa da erakunde egiten zako es erakundeak horrela ustelduen alako eh nahikoa da eh, formakuntza kalitatzeko formakuntza bate moteko horizik eta Elkarteak kontatatzen da hori bakarik eskatzen dira lako. E, bidali sazu, psikologo bat, euskaraz dakien. Baina. Ezan hokeagel ridikulo, ezan hogei, segon zaigu eta merkea basada dator hundiak berrego. <laughs> vale, ados. Eta baldator soldata zuen formakuntarekin bat? <laughs> Eta, e, entzun, entzun dizut, masterak ezagizet, karrera ezagizet, hainbat gauza, ega, baldat hor bat. Bueno, eta, bidaia, ja, hau da, mobilitatea, mugiko hortasuna, gehi, ordu zabal, eh, zabalik, egon daiteken ordu tegia, ez zen egu, danak, ondutan hartu behar da, ez, bakarrik, prestakuntza, ez, bateres. Baina, bateres, gainera urrutu itik, nahi dut. Olako, pe, eh, olako, olako profesional bat zutu, batxe maldin baditu zuzu, enpresa particular bat eritzako, hau da, eh, kalitatezko enpresa bat entzako, eta hauek eh, ikastetxe bideratu beharrean eh, formakuntzak. Beste enpresa bat entzako, formakuntzak izako balira? Eh, vamos. Ordaindu da, indu behar dana, beste arlo batetan, eh? Astu guk ematen ditugunak. Astu, imaginatu, izan desakizuela, enpresa empresa, industria 4.0, ez da? Oda, informatizatu, industria bat. Holako profesional bat kontratatxaren moduko haginateke, gebre arloan, eta eta ez urrututik ez duta ez dago ondo, hor da, induta. kontratua, kontratu en Sí, lo tenemos de sabían. 14.000. 14.000. Sí, sí. Bai, sí, ya vedes, 14.000. Ani poso ik, 14.000, baina beti ere udako ilabeteak salbuezita. Hortik aterata. Ilabeteko ah, claro, claro. eta izan claro. da el carte honetan eta farlo honetan, vale? Koro korren, eh, izan dudan kontraturikusen. Se, ko, kontra Baño, eske, izan dudan kontraturikusen. Baño, izan dudan besteak izan bieres, maksimo blau izan betekoak. Edo kurkio oso ansear, baña, nisikiera tienes que darte de alpen autónomos. Beste de freelance. O sea, imagina tu, semadar izan, tenor, ¿está? Eso te tesarete autónomo falchoak izango. Baitu, eh, nire kasuan kontratatutan nago. Beraz ez da gokera autonomo faltsu izateko Kontratatutan nago. Ez da nikuzet eh, Kontratatzen zaituztenean Era horretan Hori, eh, non minatik Kampo, miro esakindu Erakundiak, elkarteak -pia Badaki oso oso ondo Ze limite daukan zu eh, autonomo Eh, izan baino lehen. Zabak izainan topea. Ados. E, zenbat jende egon daiteke zuen modura, formakuntzak eta tailerrak ematen? <gülüyor> Zer, hau ikastetxe guztietan ikusi dut. Ni egon nahi zen ikastetxe guztietan, ikasturte guztietan zehar, beti egon da tarteren batez, tarte batzuk eh, bueno, tarte, edo. Beti egon dira, egun batzuk, non? era honetako formakuntzak egin diren. Beraz, ez dakit, pentsatzen dut jende asko izango sarepela. Eh, ninguz bai badarela bastante jende, baina ematen du askos gehiogarela. Egiten dogulako eginbarko denuteraren bikoitza edo lukoitza. Za ematen da, ani ne de mere el cantarteak ematen da udala, bueno, bueno, bueno, bueno, Cristo en el Cante de Gaudalako, Espainia eta, eta e, e, Euskal Herrian ni te cuento. Eh, que tramaten no dau garela izagun zer. Eta ez daseman formatain zaitezki, osena erdi. Bearma, bearma diman erreforturen bak igual bilante tan sear sortzigara Baina horan gitxo gara bera mantendu egiten da, bloke bat. Claro, Baitsukazten bera iraiak bat, ez que batzuk urriak amagoz. Eh? Baina gitxo gara mantetzen da, blokea, izango gara, sei bat pertsona. Uh -huh. Ben, nik esin dut esan zenbat izan gaitizken horretara, eh, baina nahiko txos azken zinean, hor eh, du osagarri guzti horiek, kanpotik etortzen diren pertsonek ematen dituztenez, Ezen nahi dute, bestak izan bat emango diren, hor, ziur e, gobernuak bat dituela estatistika hoi, eksa esken zinean dirua euren poltsikoetatik ateratzen da. Eta fijo dakitela, baina bestak izan bat egitigual. Euren kontuetatik, baina gure poltsikoetatik. Bai, bai, hor esan dut. jakingo eh? ingo dutela, bai, bai. e, nola baita ordaindu egiten dute hori, orduan komput, zen eh, batu dute. Orduan, e... Eh esan daiteke eh ba, nola ikasturtez ikasturte eh ikasturte, e, formakuntza beretsuak edo berdinak errepikatu e, egiten badira ba, nola nolabait esatearren etzaretela atsera nola esango dut ba, langile eventual batzuk salbuespenesko behar batzuk betetzen e, ari saretenak eta horrekin lotuta ze puntutaraino E, egin dezakete administrazioek egiten ari direna. Hau da, ze puntutaraino izan daiteke, edo izan dezakegu langile bat, e, horrela, e, hainbat urtetan, on-off e, kontratatu e, paroa, kontratatu paroa, kontratatu paroa, horrela, e, <laughs> ze puntutaraino da hori legala? Legala izango da igual, baina... Baila, eh, da. Epa e, eta ez, o sea, legala bada, baina hor bai badago e, mugabat. Eh? Hau da, zu kontratxatzen baldima zaitu edo zein enpresak, egurik, eh? kasuan kasua en elkartek izan daitezke, baina hau denetxako da berdin. Hogeita maza iabetetan, hogeita lau iabetetan, segiten baldima duzulan kontratu berdinarekin, hau da, ez badizu taldatzen zure, zure maila kontratuan, orduan, finkoa e, e, finko zara ja enpresa horretan. Eta da, datorrena Estatuto de los Trabajadores horretan, eh? Uh -huh. Orduan, segatatxean da? Ba, claro, eh, jakin behar hau, eta gero joan zure nagusiaren gana eta nik uste duta, hau ere, nahiko ondo da eta ez dakizein moldak eta txiki batekin, ja orduan, ez denez kontratu berdina edo esau maila maia berriñan, edo esau de, orduan, jaz dira, hilabete eh, hoiek bukatzen ez Orduan, kontratu yeah. aldaketa maia aldaketa, edo estakizera aldaketa, eta ya berriurazten saraz erotik, kontatzen. Odan, txen Baina, beti ere, eskema horretan, ez? Es? Claro, claro. Lan zeat bat engatiko eh, kontrato por obras, es? Ma horrela, no, horrelakoak horrela, kateatzen. Vale, ba... Pero por ba aumento de la izan? producción, da, beste bat, oso Vale. Naiz eta jakin urter urtero urritik eh, eh, apirillarte eh, aumento de la produzione dagoela. Bai, bai. Bai, azkenean hor iruzur moduko bat dago, ez? Eh? Edo iruzur bat dago, ez? Azkenean urterik urte formakuntzen eskari bat, baldin badago horrek esan nahi du horrelako ba, langile eventualak eh, on eta off kontratatzea, ba, behar bada ez dela zilegi, ez? Eh? Azkenean puntio struktural bat bezten baduzue, ba logikoa litzateke pentsatzea ba hori, ba, e, administrazio publikoaren baitan e, kidego bat izan beharko zenu, zenuketela eta eta hori erregulartasun batean eta eta urte osoan zehar kontratatuta izatea, ze zen zenbat urte gon zaitezke horrela eh ba ez dakin nola izan. eta off eh kontratuak kantea eh kateatzen Ba, urte batu badara batxegoia. Bai, nik esango nintzuke, nahiko nukela jubilazioa llegatu, eh? Ez, txantxetan, baina bai egia da, horrek errastu ingolukela bai gurelana eta bai ikastetxeena. Zaskin zinean ez duzu e, bila, joan behar. Badakizun nola joa, hau da, eskuntxara, e, tal horretara, eta nahi dugu antolatu e, saio hauek, e, talde hauekin, txarara, txarara, data hauetan. Ez, eta esara joan behar, haberse, ze elkarte edo zein prest edo zein dagoen prest edo zein ekin ematen dituen horrelako formakuntzak. Baiz, eta barne, eh, barne arauketa batekin eta barne prestakuntza batekin hor daukazu. Botoi batzaketu eta behar ditut formakuntza hauek data hauetan. Eta jazta. Ba, gainera, kontuan izanik, zuek egiten ditu zuen formakuntzak, ba, bueno, salbuespenak, salbuespen, beti ere, Eh, ba, bere biziko garrantzia dutela o sea, entzun dut, indarkeria genero indarkeriaren aurkako mm. taller bat a ber, gaur, gaur egungo bizarte honetan hori da muin muineko, o sea, garrantzia oso handia duen eh, zera, formakuntza bat eta, Ena. entzaten dut, logikoa administrazioak berak bere barne, langile batzuk izatea eta gero, administrazioak berak ere, hori eh, baliatuta eh langi hoeiek eh, ba, era konkretu batean formatuta izatea baditu eh egia esan da hezkuntzak hezkuntzak hezkuntza bai. sailak dauka konbenio bat ertzantzarekin gai hoeiek bai. ertzantzek emateko ertzaintze bai. batzuek ematen dituzte horrelako bai. formakuntzak hezkuntzan bai bai baina gero arrazoi soziopolitikoak medio gerdaten dana eta eskerrak eh Instituto eta ikastetxe gehienetan da ba, ba, ba, bueno, klaustroak ez bueno, klastroak normalean eh, ertzaintza korrelako formatzu, formakuntak. la conformakuntak eh. Bai baina, denatean, a ber, esatendu zunean eh eskuntzak eh izan bar kolukela egindu, egindu, zer egindu. Ja sta, arasoa, que dudu un dañetic, zergatik? konbenio bat. Eskuntza formalean, derrigorrezko riesgo formalean Etxañe ematen dute forma kuñchao. Zelgati que hatzen aukera baldin badaukasue. Vale. O sea Pero, que no, a, a una benetan gai hoeek emoteko behar bezala? Hori bi beste galdera, claro, es, baina convenioa eginda dago, eskuntxaia ja, nik bukatut, ja eh, eh, hau eh daukat. De kala la galeria menchat. Orduan zu txu eskuak puntzan aditua bazara eta orrelako forma eman iman behar badituzu ba ertaintza bihurtzea daukazu hori da labur. Bai, Joseba, parkatu. Bai, ikastetik askotan esaten ni gute, eh, bai, muratu gou zai hauek ertaina kitori baina ikastetik esan seguten eta eta eta nahiago izanduko izte Marcoan marka sakit. Eh e, psikologia edo honelako zientzia sozialak ikasi ditugunok, ezta eh emote ditugun forma esan dute e, ikastetxeek eskatzen dute, bai, baina claro eta dute ikailurik esan dietelako. Boin hau berakna, eusua eh? eusas tailer bat emoten eta Eta ikaslea bau superpozik, eta sobiotzen doaitu uste, eta ator duntzeak dugu hukunten gara berriro. Adiniztaz publikoak hori, ez daki, bakarri daki, erakundeera ikutze diko Baina ez daki, seforma txail, ari nire, e, positibo nio positiboak oso e, e, dutzen edo eta eh, eh, no, eta beru bezago zan naieman ezabe bai len die naipatua e, e, e, zure indarrean lasun dotori el millono eh, hasta tierra no el taki se baten año baño eh emacume bale que día male eta abiermatnio uh, aukera laboratu lasozialitatean da horran eta ni gehiago eh femen indartu da, ezta? Enorroan zen bat konduke ur e neska milesena gileenak. Eh sektore oso eh feminisatua. Ezguntza edo gorrealma da, baina sektore hau Eta batezbe sexualdate gender arteko bat eh foruntza geom ditu uno, lan egiten dugu sektore oso feminizatu batean, erabar. Emancun de jakin da recoluke, zeba, dintzatan, adigaren, eh, géneroan buruzko formantzuntza haueke moten, egiten ari direna, nahi seta ez, adian esdakituen, egiten ari direna da, eh, pues, precisamente, lo contrario, a reducir la brecha salarial. O sea, es que... Alida na emote, e eh, batzu ikustarazteko ikasleei eh eh jende osorbitasunaren, eh, ezta? Eh, ba hori, se, que sordaratzen daudana, seguinten duen ez da kisek eta guregu alida da horretan parte hartu, ezta? Eh, xinmas, como dato curioso, eh, vale. da no? eh claro, digo bueno, bueno, eta, eta topatzen dugu Porque como boxe es español, pues entonces, eh, no, cuando veo boxe que es aptitud de ancho ¿eh? O sea, es, pensas, ¿eh? Vale, claro, entonces tú no lees, ahí le haremos, ahí le haremos, ahí le haremos, ahí le en contra? Nun tobatzen du urtero gerota resistentzia gehiago eta tailer hauek benetan ondo emoteko ez dago aukerari ez da finantziatzen eta eta tailerak motan ari gainno ba hori ba, gure sektorea oso feminizatua da eta oso prekari bada ez da osea hiekuak ba. ta oso ondo da hori gaita hartzea bai gaita jari baino ba, len einzu zure ihmarreko agond Bueno, eta gauza, corren larriak izanik, izanik, parkatu, suen sector eko jendeak ser esaten du, ser egiten du, agian batu beharko zarete, esakit, horro, gustan bai, bai, Martín? Bai, lehen esan duzu ubeizasin, gara, estetagio de temanaba, jendeazko es dago ea prez, bere ba, laukostu posible bakarra arreizkatzera naiz eta txarra izan zer bestela zer dauka, Ta, dauka. zer, edo agian nahi hagu du hau beste gau zaukera edo, edo agian nahi du hau nahiz eta txarra lan, zer igual eto orkizunean ba ez dakik gauzak alda igual nire baldintxako behak izango dira, edo munbetikoa da eh eta askotan ni ditu Dani no posible bate gehiago dibidei vencerás, ez da tuku gure artean harremana mantentzen dugu jakiteko xa agenda daukan eh lankideek edo edo jakingo honorari ganometo norain da, nobeta, da go, e, incluso e, soldatak desberdinak izan daitezke gustis arbitrario aquí, igual va a tener que estar bañado de un mar a y esta soldata. Eh, o sea, va a tener que de un mar a y esta soldata para Y esta, claro, subes a la queja tu pobre, a mí. Eh, o sea, Estela, oye, no te columpies, chaval, que puedo contratar a otro, que no se queje. O sea... Vale anniago. Nicoletz ordutegiaren eh, ordu eta eh, e, gero ziurgabetasunaren ondorioz jendea beteta dago. Azkenean horrela da beldu desakegu, ez? Uh -huh. Eh, bueno, eh Martín Seozergitzerik kontuanen inguruan eh, pues, eh bueno, es eh ja se va cosondas a Lodo, es andacoak horche daus. Vale, está ese Holanda, Holanda bai. Vale. Ba, bukatzeko guztatuko liztedake, ba, ez dakit, e, mesu argi eta zintzo bat zabaltea gure entzule entzat. Zer egin? Preguntadek zamen. Jarduera, guztagari, dinamizatzaileen, egoerak askar, honekin zer egin? Oh, ba, nike bai uste dut, eta gainera, e, jendeak, haritu e, claro, e, gara batez ere, gazteekin egiten dugun lanean, baina ez du aipatu usta dut, ez dela, gure lanak ere batxutan gurasoekin egiten ditugula, eta irakasleekin. Gurasoen e, saioak izaten dira ikastetxak eskatuta ikastetxeko ordutegik eta lane, lan ordu dutegi etatik kanpo. dut, kasu honetan ere moten du bakarrek enpresak duela esku, eskua sartzen ordutegitan baina eskatzen badin baduzu ma ikastetxe bezela gurasoentzako saio bat, eskatzen duzu ze orduetan. Arratxaldeko boster ditan, arratxaldeko zeietan, bi orduko saioak izaten dira, ordu derdikoak, betekoak oso-oso egitxitan, oso orduan, claro, bostetan nazita, saspietan zeietan nazita, sortxieta bukatzen duzu. Eta ikastetxak eskatzen du. Claro, horre ere, esaten duzu, eta noiz eskatuko du, Bai, gurasontzako solutan da ona. Ba, ez da gurasontzako ez da ezta? Eta irakasleentzako, bai irakasleentzako, aurkeratzen dietuzte, ba hori, asteazkenak uste direla holan, e, asteazken arratsaldeak uste du dit, isatien dituzuela holan e, ikasteko ordu hoiek, ezta? Leku askotan asteazkenetan eskaten dute. Eskaten dute. Ba, bueno, eta se eskatzen dute asteazken arratsaldeetan 12etatik 5 Orduan, hau ez dela bakarrik enpresa batxuen edo karte batxuen edo, edo administrazioaren keska bat, edo egin behar bat, hau danon egin behar dala. Eta ematen ditugun gaiak urte-surte lehen komentatu dugun bezala. Urte-surte, gero eta gehiago ematen dira eta gero eta gehiago beharrezkoa direla ikusten da. Ba beharrezkoak geldin badira, ez dira kanpoan, ez dira osagarriak. Ez dira kanpoan, egon. Bai, bai, bai, bai. Hadoz. Bai. Mira batados. Yo se va mesuren bat gure entzulentzak bainikaren arte zenzat. Me yanikesan uruke hasteko eh oi esan dauko lotuta azkenengorekin eh berarez ordez saio gehiago. Tamon horduko forma konta obeto es urtean behin, eh eh elkarte bakoitza urtean behin bakarrik. E, iruariki right. maiz bete igual iru ja mituagoitzean esit bi orduko farmakuntza hasi nah? jo urte asko gai bati inguruan zen bat aprobetatu daiteke zure ezagutza horretaz oso utzi mundutan right. nerimiorndan noi ani bat tesa emotzen daude bar orduko bi orduko saio bat urte osoan e, e, dela bakakarri instalatzen mantuten jartzaro gaurtate no has hecho saio gegego Beno, planifikazinio, obea, e, urte bat diti bestera. Memoria bat ortezen dagoan, 20. ogeian ortezen dagoa, 20. ameretziko memoria, ezta? Eta, jari direzpentzetan, e, urren urtean, zer egingo duten. Aldatzeko gausak ez dakizel. Ba, hemen bat dit, planifikazinio, izan bat bat, askoz eh, eh, lehen agotik. Eta, non kontratatuko duten, Se van lintadan, hori e da nagusia, o sea, eh gomarda, algo ta garbi. Ta ezin daiteke izan, eh hordikesan dozuen mesala lan, benesan dozuen, Inaki joan dabe len onda lordu gero dola, un poco de eh, ber berdu da len arabera Amerika genen merkatu, a ver, fichajes de invierno, ¿esta? Fútbol en mesala, es eh, planificaciónispar claro. da, desaurreti. O sea, eta hori zub kontraten eh gainerako kontrola. Zeran ordainduko dutxue, zen bitxu hori. Baina, klaro, ez que, subcontratak jasogea daudinu bat, bestela, ezin Estatu bezkatu subcontratari jasotzen duena, baina okila ordaindseko langilei. Osea, hor kontrol bat egon da. Eta gure bat lintzak, eta hori gana. Eta, gero nik uste ezin detekene izan osea, azien ez da, bat, bigatzen dugu lagu, bestela. Agien ba. ez duguna ari guztoko, e, eta, ba baina aski balio txodeagantuena ba, eta eh u hori niugu gustoko dugunari egiten dakigunari eta beharrezkoa den eh beharrezkoa dela uste dugun horri muko inarriugu beste lan bat eiteko eta gure forma guztia gure masterra gure ezakiz gure ez dakin non ba beteran eta ez dituko aprobitzatzen. Zagatik? Pues porque estamos hartos de ser mil euristas ocho meses al año. Es que no, nari de hecho. Gainera, dauzkabu en bat ekin, soltzi abete, aguetan zeal, ez da? Mantendu aldopu... Egon moza genia, nahi usan gaudela beste gauza bat el... probatu. Zat nahitea. Nik igual la margute barru, la beste lan bat el... iberi nahi Baina nik momentu leitan, nik... Honetara, oza honetan da megin egiten dut. Eta hindi balokat formantzuntzan, eta, eta prez dago horrekin geren formantzuntza gehiago egitera, baina horretarako denbora behar du. Ezin egiten bizantik, 5.000 euroko master bat ordaintzea, eta ni soldata, beti izatea, ba hori, hogei 1.000 euro urtero, eta 6 pila bete, eta hogei e egunetan ezea, ez da? Ez ditu, gara behi mila horieko behar dutuko, nintola ze, baiziketa. Amart mila eta xero ze. Bait guen, holan ezin da, ezin da bizi. Ezin daiteke izan zu, bost euroko master bat. Beha izatea, urte osoan zear, amba bimila euro, emango izkizun lan batean eite, lan egiteko. Iru <tusurra> <tusurra> itxen zait, vale. ette, lo, lo, va, betuton petatzen no? eh, dut, uberren edo, edo, edo delibru eta hoaguetakotan, e, beres edo zentzartu daitek. Ez dut, inola zera justifikatu nahi, nik ez dut inolako, horrelako inolako zermitzuetik erabili, nire bizitza. Eta ez dut, inoitzela mirako edo horrelak raiz ezperdu. Muin, gure lanak, da, askoz limitatua goa, sebakarret da, purtsuan zera, eta gainera eskatzen digute kriston formatutzea, eta formatutak behar gau milua eta esportxua eta nin gauya gogoetan jo. O sea, ba, eh, orri agur bero bat bidai nahi die de gure gora berdin dan dause guztiei. Eh, agur. ustedes animatu zaidetela unionatela fuerza, eh, ber, o sea, bersei tudugu eh, eta gehien. Eta gure lana garrantzitsua da, la, politika da. Dao, de dike, bueno, metan, eta ez dauskudierik eh egoera honek. Eta horren alde borrokatu beharduzue. Bueno, Jardiru, Nikobiz, ni, ni, ni ostia, osea, izan daulan eundarra goztute eta ez balgosera aldatzen jarraituko dau beste horren beste edo da Orainki ere txarrera. Orduan hasta kini mosu Todo lo que no mejora empeora. <risa> bueno, ba <risa> hemenche utzi beharko dugu penandiarekin. Eh, ba bueno, eskerzten delako gatazka honen berri ematea, eh, bueno, jakin desazuen irakaslego idataslegoaren gehiengoaren elkartasuna daukazuela, edo eh, hori izango nuken. Da horrela ez bada, ba eman beharko diegu gure lankidei elkartasuna, kasu honetan bizi duten egoera honen aurrean. Bueno, ba hori Animo bioi, lan bikaina egiten ari zaretela, ari, ari zareteta eta ba behar du zuen duzunerako e, irola zuen etxea da. Jakin dezazuen, bale? beste egunen baten ikusiko duu elkar eta aktualizazio moduko bat egingo dugu. Eta hori, ba, ondo ibili eta bezerka da bat. Lagunok. Bale, Iñaki, na mabinu. Meiesker BOI, Joseba Tañaki Eh, prazer bat izan da eh, Gauza huetaz itsegin alitzatea Beste lankide batxuekin <risa> Elkarri zagutzen duzun, Joseba Jutugun, Joseba vale, Baga, ba, eskerrik asko eta alazter arte agur, ba. agur Agur, agur. du zuen kanta Ruby Amanturen Riot We're going to start a riot Pues seguramente egunen baten Bueno, ba hor izan da gure gaurko mai ingurua. Hainbat ondorio oso argi geratu zaizkit niri. Lehenik eta bein, argi geratu da hezkuntzaren privatizazioa, e, zenbat eta eskuntzako zerbitzuen periferiarago joan, hau da, ez irakasleak, baizik eta e, inguruko edo edo ez, zerbitzu osagarriak, ez dakit, ba, jantokiak, jarduera osagarriak, garbitzaileak, hau da, zenbat eta perifer periferiarago joan, orduan eta E, prekarietate eta privatizazio maila altuagoa dagoela. Eta hau, ondoa saldu behar dut. Alde batetik irakasleok privatizazioaren lehenengo ukituak pairatzen ari gara. Esate baterako, aurten covid dela eta erratioak apena eta behartuta jeitxizana, izana, edot, eta irakasleon euneko berrogeita bosta aldibateko tasunean mantentzea. Eh, ba bueno, privatizazioaren eh, adibideak dira. <totik> Me gertatzen da hezkuntzaren muinetik eta honekin ez dute san nah irakasleak eh unibertzuko eh, garenik, bai? Baina zenbat eta periferiarago joan orduan eta esternalizazio privatizazio e, fase aurreratuago batean daudela, ez? Eta bueno, badiru publiko erabiltzen ari dira, eskuntzan dagoen lanik behin eta prekarioena finantzatzeko. Lan eskumerkea, formakuntza ederrarekin, edozein momentutan lan egiteko prest egon behar dute, eta beren ordutegiak etengabe moldatzeko prest. Abusuzko kudeaketa eta guztiz gailentzen ari da agintariek badestuta, Eta sindikatuek eta guk geuk beste alde batera begiratzen dugun bitartean. Hortaz argi dago langile batasuna piztu behar dugula, hezkuntzan eta sektore publiko osoan. Era honetako gehigikeriak salatu eta ikusrazsteko. Eta noski egokitzen zaigunean kalera ateratzeko ere bai. Eta orain eskerrak ematea eta gurtzea falta zaigu. Mila esker betiko moduan gure gaurko gonbidatu ausartei. Irola irratiari emandako aukeragatik eta joan berri zaigun Joseba Gorrori, berarekin iragandako pasadizo aste zinen Eta noski, ia adientzuten gaitu zuen ordezko maltzur zein honekoei. Eskerrik asko guztioi eta bueno, bosgarren saio hau bukatzeko Duka taldea bueltan da. Duka, esan bezala, D U K K A. Eta beren kantu hau egan. Gozaatu eta laster artea.